Олена підвела на нього очі, і в них були недовіра і переляк. Вона вирішила, що він глузує з неї. Але він не посміхався, як звичайно, коли намагався дотепніше пожартувати. А дивився серйозно, і, здавалося, сам з острахом чекав її відповіді. Олена зажмурилася, не вірячи своїм очам, а коли знову глянула на Славчика, Кожна рисочка її обличчя виражала таке непідробне щастя, що і він, дивлячись на неї, полегшено зітхнув і прошепотів, знову притулившись до її щуки. «Завтра ж подамо заяву». А потім, гордий, задоволений собою, обхопив її міцніше і стиснув так, що їй важко стало дихати. Але вона й не подумала, вивільнятися з його обіймів. Надто довго, надто болісно і жагуче жадала вона цього полону. За чверть години, украденому царів на вказці з весільного банкету, Олена мчала зі Славчиком у таксі на зустріч власній долі. Він цілував її, сидячи з нею на задньому сидінні, а вона, хоч і соромилася водія, не мала сили відмовитися навіть від маленької дрібки щастя, що так зненацька знайшло її на чужому весіллі і заполонило собою весь світ. Машина їхала нічним містом, а Олені хотілося, щоб дорога ніколи не кінчалася. Славчик тримав її у своїх обіймах і цілував, цілував, цілував нескінченно. Розділ сьомий. Іру викликали на засідання парткому. Вона не була членом партії. Взагалі, ніколи не потрапляла на подібні збори, тому рушила до ор-кабінету разом з усіма. Але її зупинили і пояснили, що дисциплінарне питання стоїть другим у порядку денному і що її запросять, коли буде потрібно. Іра сіла на стілець, що стояв під ор-кабінетом. Цікаво, цей стілець сюди поставили спеціально для неї? Звісно, адже в коридорах нема ніяких стільців. Так, схоже, влипла вона в історію. Дисциплінарне питання, якій люб'язно повідомили, стосується її недавнього відвідування палацу спорту. Но невже безневинний похід на рок-концерт може призвести до таких наслідків? А тим. Безневинним він, мабуть, здавався тільки їй. В адміністрації школи щодо цього, видно, була інша думка. А як вони довідалися? Ну, не може бути, щоб старшокласники розповіли вчителям. Мабуть, обговорювали між собою, а хтось почув. Недаремно Кіра Анатоліївна каже, що в цій школі і стіни мають вуха. Але який може бути кримінал у тому, що п'ятеро-десятикласників Троє хлопчиків та двоє дівчаток запросили її, вчительку своєї школи, хоча вона не викладає в їхніх класах, на концерт. Такі концерти вже не заборонені, і нічого непристойного, на її думку, на них не відбувається. Виступав її улюблений Костя Кінчев зі своєю Алісою. Іра ходила на нього, до речі, не тільки на нього, а й на концерти інших рок-музикантів. Ходила вже не вперше. Правда, раніше вона бувала там то з Оленою, хоча подрузі такі заходи не дуже подобалися, то і сестрою Танею. А з новими своїми друзями, тими самими десятикласниками, пішла вперше. Та хіба відвідування палацу спорту може бути приводом для виклику на партко? Взагалі, кому яке діло до її життя поза школою? Виявилося, це не так. Ірино Петрівно, почала парторг Ганна Яківна, коли Іра після запрошення зайшла до кабінету. Розкажіть, де ви були минулого вівторка у другій половині дня? Та це схоже на допит. Іра сторопіла і тільки перепитала. Тиждень тому? Не так, Ганно Яківно, втрутився директор, який хоч і не головував на парткомі, але й тут тримав усе під контролем. Нехай Ольга Григорівна викладе суть питання, як доповідач. А потім ми поговоримо з Іриною Петрівною. «Сядьте, Ірино Петрівно!» – коротко кинула парторг. «Слово надається Коваленко Ользі Григорівні!» Завоч поправила на голові халу, обсмикала піджак і почала доповідь. «Учитель нашої школи Павлова Ірина Петрівна Ольга Григорівна зиркнула на Іру, тим самим ще раз підкреслюючи про кого мовиться,